אז הנושא הוא מה נבחר לאדוני יותר מזבח. Uh, בן אדם יכול לחשוב מה יכול להיות יותר מזבח. זבח זה הכי גדול שיכול להיות בחיים של מאמין, כי בלי זה אנחנו יודעים שאי אפשר להתקרב לאלוהים. כל התורה מדברת על זה שבלי זבחים, בלי קורבן, אתה לא יכול להתקרב לאלוהים. אחד מהתנאים זה שאתה צריך להביא איזשהו זרבח, איזשהו קורבן. אתם זוכרים את האנשים הראשונים, אדם וחווה, ש... סליחה, את הילדים שלהם, קין והבל, מההתחלה אנחנו רואים שהם הביאו משהו מאדום לאלוהים. כלומר, כדי להתקרח עליו, כדי לשמוע ממנו, היה צריך להביא איזשהו קורבן. כל אחד מהסוג שלו, כל אחד מה... הסוג של עבודה שלו או שילוב שלו. ובהמשך אנחנו רואים שבמשך כל התנ״ך אנחנו רואים שאנשים אה, מאמינים ומשרתים, הם תמיד הביאו איזשהו זבח שאלוהים אמר להם. וזה גם דוגמה טובה אגב לנו להבין איך אני יכול להתקרב לאלוהים, להבין איך אני יכול לשמור אותו יותר טוב. כי בוא נגיד לכהנים ואנשים מהאילו בזמנו, זה לא היה כמו אצלנו היום, כן, אתה בא, אתה שומע את דרשם, וככה אתה מבין שאלוהים מדבר על איך אתה רואה דבר, אתה כותב משהו, איזושהי התגלות. שם היה קודם כל עבודה, זה קורבן, ועד שהכהן היה מביא את זה, אחרי זה אלוהים היה אומר משהו לעם. אפילו תראו את יום כיפור, שהתשובה של ראים, אם הוא שולח או לא, זה היה אחרי זבח, אחרי קורבן. אז לנו זו גם תמונה טובה, שכדי לשמור טוב את קול של אדוני, אנחנו צריכים קודם כל כמובן להקריב את עצמנו. אנחנו צריכים קודם כל להביא את עצמנו כזבח חי, לאדוני חי, אם אנחנו רוצים להבין מה הרצון של ראים. בחיים שלי. מה, איך אני בכלל מדבר עליהם? אה, והזרך הזה, הקולבן הזה, כמובן זה בצורת השירות שאנחנו עושים, שאנחנו משרתים, אה, שאנחנו מתאספים פה ומקדישים את הזמן, זה הכל דרך שירות, זה כאילו הכרה שלך, זה הזרך שלך בעצם. וזה משהו באמת מקרב אותנו לידון. אני באמת, אני כל הזמן מצפה לשבת, שזה יגיע, וסוף סוף אני יכול לנוח, לא מבחינת פיזית, ויש הרבה מאמינים שמצפים לראות את רק לנוח פיזית, כי הם מכינים איזשהו על האש בשבת, ויוצאים לים, וזה המנוחה שלהם. וזו לא משורה, אבל זה לא מספיק. וללא מאמין במובן, זה מובן, המנוחה שלו, מחכה לשבת כדי לצאת לים. אבל... פספוס גדול למאמין שהוא מצפה לשבת רק פשוט לישון ולנוח. אני שוב אומר שזה כן צריך וזה טוב, אבל זה לא מספיק. ואני פשוט נח שאנחנו משרתים ביחד, כשאנחנו באים לשמוע דברו ו... ולשמוע ביחד, להביא את הזרח הזה, זה מנקה את האוזן שלך, לשמוע אותו יותר טוב ולדעת מה אתה לא צריך לשמוע. עכשיו בואו נפתח את משלי קו א', משנה כא, 21, פרק 21, כא, ספר משרים, ונקרא פסוק 3, פסוק 1, פסוק 3. אוקיי, אז עשה צדקה ומשפט נבחר לה' מזרח. זה אגב התשובה. לנושא שלנו. צדקה ומשפט נבחר לאדוני מזרח. עכשיו, למה זה שצדקה ומשפט זה יותר חשוב לאלוהים ויותר משמעותי מכל מה שדיברנו עכשיו, מזרח בעצם? מה זה מותן? מה אתם חושבים למה? למה צדקה ומשפט זה יותר נבחר לאדוני מזרח? דעה שלפי מה אתה חושב? דבר ראשון של פעם. קבענו. קבענו, אוקיי. מה זה? קייני אמרת לו בהתחלה, לא בגלל זה. אוקיי, אוקיי. אתה שוכח את עצמך. עוד זה אמר כזה לעצמך? לא. את עצמך. כשאתה עושה פרקה. אוקיי. עם עצמך וזה. אוקיי. בשבת זה, צריך להכניס קורבן שם, קורבן... עכשיו, אם אתה עושה, אם אתה עושה, אתה כמה משפחה, אתה נכנס לצורך, אתה נכנס לזה, אבל זה עדיף לא לעשות טעות, משל לעשות טעות, גם לבקר סליחה. כן. אבל עדיין אנחנו כן מביאים זבחים. זה נכון מה שאתה אומר, מבחינת... שבן אדם חוטא וצריך להצטתק מאלוהים, אז אם הוא מביא זרח והוא חושב שזה מספיק. אבל הוא לא מתקן את החיים שלו. אז נכון, כי לא היה לו הקשבה. אוקיי, כוונות, כן, נושא להיות נכון לפני אלוהים, הכל נכון. אני יכול לסיים את ה... דרשה, אבל יש לי עוד משהו. אוקיי. יש כמה ציטטים של צדק במשפט. מה שאתם אמרתם, שזה משהו פנימי, זה משהו קשור לחיים שלי, האם זה לא מתאים עם הקורבן, בואו נגיד, אני משרת את האדום, אני מזיע, ואני עוסק אותך על הרבה דברים, אבל אני חי בחטא, אז מה זה שווה? אם לא, אני את זה. הוא יוצא שקודם תתקן את ה... על מצב פנימי, כמו שאמרת, וכמו שאת אומרת, את החיים שלך, זה נכון. אבל גם רציתי לקחת וקצת אה, אה, להסתכל על זה מזווית אחר, ולהבין גם שצדק ומשפט, אה, הוא מתייחס, או שהוא קשור, הוא קשור, חוץ ממה שאמרתם, הוא קשור ל... יחסים לאנשים, נכון? יחסים לאנשים או עם אנשים? אנשים? עם אנשים, בין אנשים. היחס שלי עם אנשים, והרבה פעמים אנחנו רואים את זה, שישוע מוכיח את התורשים, מוכיח אותם בזה כי אין... היו עושים כל כך הרבה בשליל האדום, כאילו, <אז> צרכים, קורבנות, אבל היחס שלהם היה לאנשים או עם אנשים, היה תלוי האם זה היה מתאים להם או לא. כלומר, צדק, סליחה, זה לא צדק, אנחנו מדברים על צדקה, צדקה, כן? זה לא צדק צדקה ומשפט. אנחנו מסתכלים על זה כקשר שלנו עם אנשים. ופרושים, הם עשו את זה איך שהיה נוח להם. כלומר, הם היו יכולים לשפוט את הבן אדם אם היה מתאים להם, אם היה טוב להם. הם היו יכולים לא לשפוט אותם, למרות שהוא היה חוטא, שוב אם זה היה איך שהוא, אה, מתאים להם או טוב להם. וגם אותו דבר עם צדקה, אוקיי? אז צדקה ומשפט. אם אנחנו נסתכל על זה כיחס שלנו עם אנשים, אנחנו גם נבין למה זה יותר חשוב לאלוהים מזרח. עכשיו, אה, למה הם היו מקנאים בישוע? מקנאים? קונים. לא, מקנים, מק, מקנים בישוע. כי הרבה אנשים הלכו אחריו, נכון? כאילו לא היה לאישוע משהו שלא היה להם, היה חסר להם והם הביאו הרבה קולבנות, לזבחים, לכל, בסוף הכל. אבל אנשים עדיין בחרו ללכת אחריו. כי אני חושב, לאישוע היה משהו שמאוד מאוד חסר בכל קולבן שאתה מרגיש. וזה מה שאנחנו מגבלים. צדקה ומשפט. כלומר, הוא יודע... איך להתייחס לאנשים, והוא ידע איך לעשות יחסים נכונים עם אנשים. זאת לא אומרת שהוא לא היה מוכיח אותם. הוא היה מוכיח אותם, אבל הוא גם היה מוכן לעזור להם לתקן את החיים שלהם. עם הפלושים, בוא נגיד, זה היה, אתה לא טוב, אתה חוטא, ומגיע לך משפט. הם רק היו מוכיחים את הבן אדם. מוכיחים, תודה. ומי מי ירצה ככה, כל הזמן רק מוכיחים אותך, אבל לא מטקלים באמת, לא עוזרים לך איך ללכת הלאה ואיך לגדול באלוהים, אנשים לא רוצים. עכשיו, אם ישור, אמרות שהוא היה מוכיח אנשים, מאוד חזק, לפעמים אנחנו רואים, נכון? אנשים עדיין רצו לשמור אותו וללכת אחריו. כי הוא, הכוונה שלו היה... זה לא רק להראות כמה הוא חכם וכמה הוא יכול לעשות. הכוונה שלו הייתה, זה לעזור לאנשים ולעשות צדק, הצדקה, סליחה, במשפט. אז כמו שאמרנו, שני הדברים האלו הם מאוד מאוד מאוד כשורים uh, ליחסים עם אנשים. ואז מה זה שווה שאנחנו מביאים את כל השירות, את כל הקורבן, את כל הזבח, ובאים ומשרתים, האם היחס שלנו עם הנשים הוא לא תקין? זה כמו זבח בלי המלח, אה, נכון? יש דבר כזה, שאל תבוא אליי בלי מלח. כי מלח הוא נותן טעם ומשמעות, והוא גם עושה את הקורבן טעי. אותו דבר איתנו, שאנחנו עושים את השירות, אם אנחנו עושים את זה סתם בגלל שצריך, או, או טוב, אני מאמין, אבל אנחנו לא מקשרים את זה עם שירות לאנשים, אז פספוס פשוט יש לנו. ואם היחס שלנו בתוך השירות הזה, יחד אחד עם השני, הוא לא תקין, זה כמו קורבן בלי מלח. זה פשוט חוסר משמעות. עכשיו, אני הייתי אומר אפילו שבגדול אפשר להגיד שעבודה על היחסים או עבודה על צדקה ומשפט לנשים זה גם זרח, זה זרח אפילו יותר גדול מכל הזמחים. כי למה? זה לוקח יותר השקעה. זה יותר קל לעשות, בואו נגיד, משהו ש... גם ככה יש לך, בוא נגיד, יש לך מתנות. זה לא קשה לך בוא, לבוא ולעזור ב, בשירים אם אתה שם, או בנגינה אם אתה מנגן, או באיזשהו סידור אם אתה עושה את זה טוב. זה כיף, נכון? עושים את זה בכיף. זה, כן, זה, זה, זה, זה מבחינת זבח, אבל זה לא כזה זבח איפה שאתה צריך להתגבר על עצמך. קורבן זה תמיד עמדה. זה תמיד, אתה צריך כמעט להתגבר על עצמך. ובגלל זה אני קורא לעבודה על היחסים שלנו, איך להתייחס אחד לשני, זה הקורבן שלך, זה הזרק שלך, כי שמה צריך באמת להשקיע. ביחסים באמת צריך להתגבר על האגו שלי, לשבור משהו בתוכי, כדי לתקן דברים, או לתקן את היחסים. האם זה ההורים וילדים, כן, או אחים ואחיות, או סתם חברים? עכשיו רציתי טיפה להסתכל על מילת צדקה, כי בדרך כלל אנחנו מבינים מילת צדקה זה, טוב, אני עזרתי לבן או... נתתי אוכל, נתתי כסף למישהו שחסר לו. בדרך כלל אנחנו חושבים הצדקה שאתה נותן, אתה עוזר למישהו שחסר לו משהו ויש לך את זה ואז אתה נותן הצדקה אם זה מהזמן שלך או אם זה מהכסף שלך. אבל גם רציתי לחשוב על זה בעולם הרוחני הצדקה זה גם שבוא נגיד בן אדם חסר לו משהו, כן? אמרנו שאם אתה נותן צדקה למישהו, אז לצד הזה חסר לו משהו. בוא נגיד בן אדם חסר לו סבלנות, או חסר לו אהבה, או הוא צריך סליחה. אז זה שאתה בא, ואם יש לך משהו אימן, ואתה סולח אותו, זה גם נראה כמו צדקה. כי... מהכוח שיש לך לתת לו, האהבה שחסר לו, אתה נותן לו את זה וממלא את החוסר שיש לו, לבן אדם הזה. אני פשוט רוצה שאנחנו נבין שצדקה זה, לא, זה לא רק טוב, אני עזרתי לבן אדם הזה ואני אפילו לא יודע את השם שלו, זהו, שכחתי עליו. בינינו, אנחנו גם או שלא נותנים צדקה או שלא. בוא נגיד, אם צריך לוותר על משהו, והאח ואח, כן, ויש ויכוח איזשהו, והאדם צריך לבטל והוא לא רוצה, אם אתה מוותר, ואני לא מדבר על איזשהו חטא, כן, ואתה אומר לבן טוב, אתה יכול ללבות בחטא וזה בסדר. אני אומר על את שאם אתה מספיק מבוגר, לא מבוגר, אני... <תובנ> בוגר, you know? אם אתה מספיק בוגר או חני, אתה יודע שזה שטויות להתווכח על הדברים האלו, אז אתה פשוט אומר, טוב, בסדר, אני לא אתווכח, אין צורך להרוס את היחסים שלנו בגלל זה, אוקיי? Okay? לבן אדם שנותן צדקה יש לו יותר מאצל בן אדם שמקבל את זה. אם אתה יותר בוגר רוחני, ואתה מוכן לוותר ולהיות מעבר מכל הוויכוחים וכל השטויות, אז אתה בן אדם שבעולם הרוחני גם נותן את הצדקה. כי אתה ממלא את החוסר של בן אדם אחר, ואז הוא רואה את התגובה שלך, ואם הוא מקבל את זה, אז זה גם, הבקשה, uh, מאשר? מעשיר. אותו. אותו. אתם זוכרים את ישוע, אה, שהוא היה על הצלף, כן? הוא עשה את כל הקורבן, אה, מה הוא אמר? הוא אמר, אבא, תסלח להם, נכון? כי לא יודעים מה הם עושים. אז תתארו לעצמכם, אם היחס שלו, אם הוא היה נשבר והיה אומר ומתלונן שהאנשים האלו, אני כל כך השקעתי בהם, אבל הם הרגו אותי ושמו אותי בצלף, אם היחס שלו איפשהו עם אנשים היה עוצר, אז כל הזרק שהוא הביא וכל הקורבן זה לא היה שווה שום דבר. זה היה שווה עד הסוף ומשמעותי רק בזמן שהוא גם שמר על היחס שלו לאנשים. וזה מאוד חשוב. זה כאילו היה הצדקה הכי טובה שאישו היה יכול לתת לה. צדקה לא לשפוט אותנו ולסלוח. זה לא אוכל שהוא נתן, זה לא בגדים שהוא נתן, הוא עזר פה ושם, זה גם טוב, זה צדקות. אבל הצדקה הכי טובה שהיה, לה, לא, למה? זה לא לשפוט אותנו ולא לנהוג אותנו על כל החטאים שלנו. זה היה השמחה שהוא נתן לנו. זו מאוד גדולה, כי זה משהו חסר לנו. זה יותר גדול מכסף. בעולם הפיזי זה בוא נגיד כסף, כן, אתה נותן לבן אדם עניין כסף, הוא, הוא קונה עם זה אוכל, והוא ממלא את הבטן שלו. איך זה נראה בעולם הרוחני? זה כל הערכים האלו שצריך להיות כאן, להראות ולתת לאנשים, כי זה מה שהוא מכיל אותם בבטן רוחנית. היינו נשארים רעבים פשוט, אם אישו לא היה נותן לנו את הצדקה הזאת של סליחה. אבל הוא אומר, אבא, תסלח לי. ובזה הכוח של הקורבן שלו, חבר'ה. בזה יש כוח של הקורבן שלנו גם. זה לא כמה אתה יודע. זה לא כמה מתנות יש לך. תראו כמה אישו עשה נשיא בנפלאות, נכון? שום דבר לא היה שווה. האם בצלח הוא היה אומר, לא רוצה לסלוח, לסלוח להם. עליתי לצלב, זה כבר מספיק, אבל תתארו לעצמכם, האם אבא היה מקבל את הקורבן, אם בלב שלו היה מחשיבה, אני לא סומך אותו. לא סומך. לפי פסוק כזה, ועוד פסוקים, יכול להיות, תיאורטי אני אומר, כן, תיאורטי, שאבא לא היה מקבל את הזבח הזה, כי כל הכוונה זה בשביל אנשים, כל השילוש שאתה עושה זה לעזור אז... זה בעצם, כשרציתי להסתכל על זה, כן? זה קצר, אני מקווה שאתם מבינים, כן? את ה... אולי איכשהו לא מובן על הנושא, כן? אבל אה... אני רואה פה שהאם אלוהים, אני שואל את עצמי, האם אלוהים מקבל את השירות שלי? כל זה שאני עושה, אנחנו חושבים, וואי, אנחנו גדולים, אנחנו עושים זה וזה, אבל בואו נמשוך מה, מה, מה יש בלב שלי לאח או לאחות? ואם יש, לא נגיד, קנאה, או יש שנאה, או יש זלזול, או לא יודע, לא אוהב את האח הזה, אני אוהב את האח הזה יותר. מסתכל, <מסתכל עליי. חיצוני, אנחנו יכולים להיות כמו אנשים גדולים ועושים הרבה. השאלה, אם אנחנו מסתכל, מסתכלים על צדקה כמשהו יותר גבוה, אם אנחנו בזמן הקשה אה, מוכנים כמו אישור להגיד שטוב אני מוותר, טוב אני לא, לא אכנס לזה, או שאני אה, מקבל מה שאומרים כדוגמה יש הרבה מה שאני ללמוד מישוע, מה אפשר ללמוד מישוע. איך הוא היה מוכיח אנשים כאז מאוד, שמסתכלים כל מיני סיפורים, שכל לא, הזמן זה נראה כאילו הוא מנסה לעזור לך, הוא לא מנסה להגיד שאתה ארגורה וזהו, אין לך כבר דרך יציאה. אז חברים שלי, באמת יברך אותנו, ויעזור לנו השבוע ללכת ולהעביר את הקורבנות עם כוונה ש... בלי צדקה ובלי משפט ובלי יחס תקין ונכון לאח ואחות, אז שלי הוא פשוט, הוא לא מקובל, הוא פשוט בלי כוח, הוא לא יעשה שום דבר. וישוע הוא הדוגמה הכי חזקה וטובה בשבילי, שבצנב הוא כן היה מסוגל לתת לנו צדקה של סליחה ו... ולתת לנו מה שהיה חסר לנו באופן רוחני, לא פיזי. למה שאנחנו צריכים, רוחני, וגם אנשים בסביבה שאנחנו עוזרים להם עם הצדקה פיזית, טוב, זה בסדר, זה, זה מקובל, אבל זה לא הכול, זה לא מספיק. הם צריכים uh, גם לקבל משהו שאנחנו הפעם uh, קיבלנו מישהו. השירים מברך אותנו, בואי יחזק השבוע.